Forumi rinor Islam Dege Shkup ju prezanton emisionin Djurmëve të të dashurit tonë Në vitin e 7 të emigrimit, pas i kishte kaluar një vit nga marvesh e hudejbijës, vëmendje e profetit sallallahu a.s. dhe muslimanëve u drejtua drejt qifutëve të hajberit. Hajberi ishte këthyre në zonë komplotesh kundër muslimane. Kujdo që dëshiron dhe të komplonton të ndaj muslimanëve, të e tohe i drejtë hajberit. Që nga vitin e 4 të emigrimit dhe në të shtatin, hajberin blithe këdo që ishte kundër muslimanëve që i futët e fisit benu nedir, pasu u shpërngullin nga vendi tyre, u vendosën në hajber. Dhe risa lini shtëpit e tyre, hujej i bën Ahtabi, kuretari i fisit, mori një dash, e theri dhe eropi, dhe lëkurën e ti e mbushi me florin, pasi muslimanët u alejuan të imarën pasurit. Dhe risa më bandën florinët në dorë, u drejtua nga muslimanët dhe u tha, a e dinë o muslimanë, për kë janë këto florinë? Këto janë për të hapër tokën dhe në bjullë për sëri Në më thanë do të groposim Nëse po i braktisim palma to në Medine Por ne kemi Hajbelin që ka palma më shumë se Medina Në gjithë atë muslimanët e lanë të largohi Këtë ashtu vjeshat që shanin profetën sër Allah Dhe muslimanët dhe akuzonin familjet e tyre Burimin e kishin nga Hajbeli dhe përhapeshin në gjithë gadishtë në Arabik. Kureshët, kur kërkuan të formonin aliancë kundre muslimaneve në luftën e hendekut, të pare që të reguan nga tishmëri, ishin që fudet e hajberit. Ishte hujej i bën Ahtabi, a kjo i shtiu që fudet e benin kuredhas, që së shulmonin shtëpit dhe familjet e muslimaneve në beteje në hendekut. Së që përmendëm, gjdo konflikt që muslimaneve të shuanin, ku ndështarët e mbetur strehua eshin në Hajber. Ata kishin filluar të dërgonin dhe letra ty përëndorive më të më dha të kohës, përseve dhe romakove, për të bashkëpunuar dhe për t'i dhenë fund këti shteti në rritje të muslimanëve. Hajber ishte pëthuaj 150 km larkë Medinës dhe nësa përmendëm, para qise rëzik për muslimanët. Qifudët e Hajberit kishin fuqiu shtarake dhe ekonomike shumë të madhe në atë ko, Ajo që e dallonte ekonomikisht ishte se vetëm një zonë e Hajberit kishte 40000 palma hurma arabe, e cila konsiderohej ushqimi bazë i arabëve. Kur të forta ushtarakë dukej se Hajberi kishte mbi 10000 luftëtarë të armatosur deri në dhëmb. Me çurit tjetër ishte se ata banonin në tet kështjella, të cilat lidheshin me njëra tjetrën. Për të shtënë në dorë, këto kështjela duhet të fillojë nga e para, e cila ishte me vështjela për të marë. Kështjelat ishin të furnizuara më ushqim, që mjafton të banorëve për një vitë reshtë. Ata kishin dhe puse mbërën e kështjelave, puse të cilët të furnizoheshin me ujë nga jashtë, më antë kanaleve të mbulluar. I gjendërë në një situatë të tilë, Profeti sallallahu alejhi wasallam vendosi të drejtohej drejt Hayberit me ushtrinë e tij, jo që po të luftuar dhe të zhdukon nga fatja e dhëut, por të detyruar të bashkëjetojnë në paq. Këtë tregon më së miri numri të vrarëve nga Hayberi, ku nga 10000 luftëtar u vran vetëm 96 për tyre. Shumica e tyre mbetën të vrarë nga shigjetat që hidheshin gjatë dë luftimeve. Madje treguar se më i mirë që Profeti sallallahu alejhi wasallam nuk shkonte për luftë ishte se kjo betej përfundoj me marrëveshje me s'dy paleve. Pra, profetës salallalli sëllëm antë kësa e luhte, kërkonte që të dytyroj të mosjen agresor dhe armistë të muslimanëve, por të bashkjetojnë me ta në paqë. A e dëshëronë të të thoshte që tani në gadishënë në arabik egzison një forë të jetër, që është aje muslimanëve, e cila pranon të bashkjetojnë me këdo në paqë, por të të të të të të të të të të të të A nuk pranon armitësin dhe komplotet. Numri muslimanëve që dolën me profetin sallallahu alejhi wasallam në këtë betejë ishte vetëm 1400 luftëtar. Një numër i tillë, duke siç e çesharat përballë fuqisë e Iberit dhe kështjellave mbrojtëse të tyre. Qi futët te Iberit veçoheshin mat përkundër numrit më të madh të luftëtarëve nuk sulmonin fare, por vetëm mbroheshin. Ata nuk mund të luftoni në sheshët të hapura në shkretir. Për këtë, profetës sërallohi sëllem i mjaftuan vetëm 1400 luftar. Këtë realitet përmente dhe Allah në kuran. Ata të gjithë së bashku nuk kanë gudzim të luftojnë, vetëm ku gjenden në ndonjë vend të fortifikuar, ose ku janë pas në ndonjë muri. Armi si janë dhe në mityre është e ashpër, mund të mendohet për ta se janë të bashkuar, e në realitet zemrat e tyre janë të përqara sepse janë njerëz që nuk logjikojnë El-Hashr 14. Qëllimi që kërkonte profeti sallallahu alejhi dhe sellem të arrinte me këtë luftë ishte çarmatoj syehaberit të siguroheshin që nuk do të përbënin më rrezik për muslimanët le bashkëjetesa e paq. Kështu profeti sallallahu alejhi dhe sellem ndë muslimanët e tjerë kishin një qëllim kryesor për ciljen e mesajit hyunar. Kjo është e qëllimi për ciljen jetonin, për, për ciljen mesajin ata kërkonin të për ciljen në rrugë paqësore, vece nëse dhe tyroheshin të luftonin. Për qita këto që përmendim, shuajmë që nga historie profetis S.A.S. nuk mund të përfitojnë vetë muslimanët, nga jo mund të përfitojnë edhe të kryshterët, që futët, budistët, Ushtraqet, politikanët, punonjësit social, të rinjtë dhe të gjithë grupet moshat. Nëse prendimi sot fton për paqe dhe drejtësi, mënyrën për ta arritur këtë le ta mësojnë nga Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Dhe kur që të gjithë përgatiteshin për tunisur vjen një çifut Abu Meshkhan banor i Medinis, vek ja kërkon Abdullah ibn al-Hadretin në Borzin për 5 dirhemësh. Më të arritur të ka Abdullahu a i tha Ty për shkon në luft dhe unë nuk jam i sigur që të kthehesh Prandaj, mi kthe 5 dirhemët që më ke bërgjë Abdullahu a ja kthehe A fati që kemi caktuar nuk ka ardhur Prandaj më prit se profetis S.A.R.A.S. në ka premtuar që të marrin plach kë luft e dhe me të dhëtë shluje bërgjë Por që i futi i tha Jo, i dua tani të dy vajtën ta ankohen te profeti sallallahu alejhi wasallam si përfaqësuesi i shtetit. Profeti sallallahu alejhi wasallam me ti dëgjuar i tha Abdullah, mos dil në luftë pa e kthyer borxhin. Ku e dërguari Allahu i tha Abdullah, akoma nuk ka ardhur afati shlyerës dhe un do t'ja kthej më njëherë pas çe t'kthejmë nga Heber. Por profeti sallallahu alaihi wasallam ja ktheu. Ai ka drejt. Prandaj mos dil në luftë Dere sa taktë dhe që borç Kjo është drecësia e profetis S.A.S. dhe islamit Ndaj pakitave që e tonin Në në pushtetin e ti Abdullah Ibn Hadrejdi të regon Për Zotin Nuk kisha vetëm dy roba Njerën e përdoria Kurse tjetërën e mbaje rezerv Njerën e rob e shita Për tre dirhem Dhe për të plesuar Pes dirhemet borç Shita dhe amamen Shalin apo qalmen më banin bikoku që të më mbronte nga rezët e dyjëllit edhe atë përdyterhem pas i aktheva borgjin u ulej mërzitur aty pra me ka le një gruaj më shuar e cila ku më patë mërzitur më pyeti qfar ke o shokit e dërguarit e zotit unë jaktheva shita robat dhe ta nuk kam roba që të dalë me muslimanet për veç kësaj që kam vejshur a ju më tha Mere mantelin tim dhe dil me të, unë do të qëndrojnë në shtëpi të presë dheri sa të këtheheni. Mere, që dhe unë duat të shparblehem. Pas luftës, Abdullah ibn Hadredi mori plashkën e luftës që i takon të dhe një robresh. Kjo robresh ndodhët të ishte afert me ebu shahmin, që i futin që i ja akërkonte Abdullah hëtë borqë. Ai u detyrua ti paguaj 1000 dirhem Abdullah ibn Hadremit për ta rimarrë vajzën. Mersa profeti sallallahu alejhi dhe sellem përgatite me 1400 lufttar për tu nisur gratë të Medinës, si thënë. O i dërguari i Allahut, duam të vijmë ju. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem u thye. Për udharsë zoti. Numri i grave që dolën me profetin sallallahu alejhi dhe sellem ishte 20. Deresa që shëndal nga qyteti i Medinës, Profeti Sallallahu Alejhi Selam vuri re që në mes të grave ishte edhe një vajzë vogël. Profeti Sallallahu Alejhi Selam e thirri dhe e pyeti: "Çfarë të ka ndjerë me gratë të tjera?" Ajo i përgjigj: "Dua të dal me ty, O i dërguari i Allahut." Atëherë Profeti Sallallahu Alejhi Selam i tha: "Eja, vdhih pas meje në Deve." Dhe gjithë rrugën e mbajti me vetën në Deve. Tregon vajza më pas sa herë që dohet pshojë Profetis Sëralori Sëlem e ullë të devën që të zbresë unë. Kur dëshëron të të udhëtoj, fillë mishë pjëse se si ku isha unë. Pas i fituam në hajber, Profetis Sëralori Sëlem filloj të shpërndaj plashkë në luftës. Dirisa shpërndante, i ranë në dorë një varëse. Ajë vazhdoj të kërkoj mes njëzve dirisa më pa, dhe më tha, afrohu. Kuro afrova, më zgjati varëse dhe më tha, kjo është pjesa jote. Unë zgjata dorë por ai maxell jo un do ta vone qafën tënde tregon vajza që kur e vendosi profeti sallallahu alejhi dhe sellem këtë varrse në qafën time nuk e heqja kur më dje kam prosuitur që edhe kur të vdes të varrosin së bashku me mua me qëllim që ditën e kiametit të shkoj te profeti sallallahu alejhi dhe sellem dhe me varrse në qafë i them a më kujton mua o i dërguari i allahut ja trogoj puna hyber një nat Profetit sallallalli sallam u kërkoj muslimanëve që të odhëtonin të gjithë në reshta dhe as një të mazdalë para reshtit. Dresa odhëtonin, profetit sallallalli sallam dhe muslimanët shohin diçka para ushtris që ndriste, më bëroja në dritën e hënës. Kërë bën gati ta që lojnë me shidjeta, diku që daloj se ishte një nga pjestarë të ushtris, e bo aps i bën djeberi. Profetit sallallalli sallam e pyetit, qëfar të detyroj të esësh para ushtris? A ju përgjithi, ojë dërguari Allahut, devja imë është e shpet dhe kali ushtrin. Profetës sërallal e oselem i zemruar i tha, këthehu dhe qëndror në fund të ushtris. Kështu, a ju dhëtoj një dit të plot në fund të ushtris, si në dëshkim për këte. Nga kjo në gjarje duhet të përfitojnë ata të rinë të cilët ingasin makinat me shpetësi të madhe, duke bërë që shumë për e tyre të vdesin në aksidente të randa. Një veprimi t'il e zëmëroj profetën sër Allah a.s. Gjithashtu i zëmëron edhe prinderit. Kër muslimanët përrinë në Hajber, u bëfasuan së u erdhen lajme që fisik gata fan ishte njësur për t'i sulbor muslimanë nga pas. Kjo përrinë pasi që i futët e hajberit u këshën kërkuar këti fisi që dhe e sa muslimanën të rethonë në hajberin, ata ti sulmonin nga pas. Numëri luftarëve që dolin nga fisi gata fanë, a rrinë dhe në 4.000. Kë i prishte planet e profetit sërallalit sëllem dhe të muslimanëve. Me njëherë, profetit sërallalit sëllem i dërgojnë një letër komandan tyre, ku i thoshte, këthehu edhe do të japë gjysmat e frutave të hajberit. Por budilla ti ishte negative. Profeti sallallahu alejhi wasallam i dërgoi një dërguar tjetër ku i premtonte të jap gjitha frutet e Hajberit për një vit. Por përsëri ai refuzoi. Herën e tretë, profeti sallallahu alejhi wasallam i tha: "Kthehu o Ujene, para se të mos marrësh gjë tjetër veç patës." Pridje ti edhe këther ishte: "Jo, un kam edhe 10000 lufttarë tjerë në Hajber." Qadër hyn në veprimin informator të profetit. Talha ibn Ubaydullahu dhe Sa'id ibn Zedi, të cilët merreshin vetëm me mbledhjen e informacioneve, kishin një tetyre të cilët ishin musliman, por që e mbahen fshehur në fisin Katafan. Kështu Talha i urdhëroi këta musliman që të përhapin në mes të ushtrisë që profeti sallallahu aleyhi dhe sellem ka dërguar një ushtri tjetër për të shtënë në dorë fisin Katafan. Një zë nga fundi i ushtrisë së fisit Katafan thirrri: "Na shpëtoni, na shpëtoni!" Muhamedi ka nisur një ushtri tjetër te shtëpit tona. Në një herë të gjithu u kthyen dhe elan qeshje në Hajberit, duke i interesuar secili për familjen e tij. Kur arritën atje, panqë vendi ishte i qetë dhe nuk kishte shenjë ushtrie. Me të arritur në Hajber, Profeti Sallallahu Alaihi Wasallam e ndali ushtrin dhe filloi të lutej me lutjen kur hy në një vend të panjohur. O Zoti i shtatëjeve dhe i asaj që mbulojnë i shtat tokave dhe asaj që pshehin, i shejtanëve dhe joshjeve të tyre, i reve dhe asaj që mbartin, të lutemi të na japësh nga të mirët e këtë vendi, të banorëve të ti dhe të gjithë shkaje që gjendet në të. Të lutemi që të na mbrosh nga të qia të këtë vendi, të banorëve të ti dhe të gjithë shkaje që gjendet në të, për paroni me emër të zotit ushtria arriti në hibernatën dhe shokët e profetit sallallahu alejhi dhe sellemi than Ti sulmojmë oj dërguari i Allahut. Por profeti sallallahu alejhi dhe sellem u tha Jo, pasi do të tmerronim fëmijët dhe grat. Kjo nuk ishte hera e parë që profeti sallallahu alejhi dhe sellem i porositë që të mos sulmonin natën, por në çdo betejë ai këshillonte luftëtarët Mos vrisni fëmijet, as grat, mos i dizni të mbjellat e tyre dhe mos ua shem një shtëpit. Do gjeni bura që e tojnë në manasire ku a dhërojnë zotin, prandaj i linit të qetë. Mos i sulmoni natën me qëllim që të mos i të meroni grat dhe fëmijet. Përëndimi vetëm pas luftës të dytë botërore, filloj të flasë nbi moralit e luftës, kurse Mohamede S.A.S. e ka bërë këtë, para 1.400 vitesh. Dhe nësa profetës sëralali sëllam të aktoj vendin ku të vendosishin, vjen habap i bën mudhiri dhe i thot, ojë dërguari Allahut, a është një vend të cilin të urdhëroj zotit dhe qëndrojmë dhe të hesht, apo është se këtu e gjikove më të përshtatëshme? Profetës sëralali sëllam ja këtheu, jo, këtu e gjikova më të përshtatëshme, Atërë habap i bën mundhirja këtheu. Oj, dërguari Allahut, ne e me afruar shumë afrë kështjelave. Armiku nga shikonë edhe mund të nga gjuaj me shigjeta, kurse ne në nëke shohim. Prandaj, letë largohemi që të mos nga qëllojnë do të me shigjeta. Profetës sëralali Al e sëllemi tha, mendimi ytë është i drejtë, për sonte do të qëndrojmë këtu, me qëllim që të mos mendojnë që u friksuam që ditën e parë. Kështu filluan musliman të ambajnë në retnim kështjilën e parë për 15 dit. Në këto 15 dit musliman të lodhen, pasi vuanin edhe për ushqim. Shënjët e uris, etjes dhe lodjes filluan të shfatjen qartë të muslimanët. Të ragon Abdullah i bën Mugafeli, gjeta një co bëdhjam me të cilin u gëzova shumë, e mora në dorë dhe thash me vete. Nuk dhe të japë askuj tjetër. Kër ngrita kokën, pa është profetin sër Allah, i sili shihtën në drejtimin tim dhe buzqeshte i pakënachur Atër me erdi tërpë nga vetja dhe ndava dhjamin me pes shokët tjerë Ishte një edukim me sy dhe pa i tholër Ne muslimanët nuk mund të mbajmë me frigoriferin të mbushër plëtë duke ditur që fqinjë dhe jafrëmi in janë të uritur duke që morali muslimanëve kështë i filluar të bjerë nga rëthimi i gjatë. Profetës sallallahu alesallem për të ngritur moralin e tyre kërkon di nga arti. Kështu i kërkon Amr i bën e kuas dhe i thot, o i bën e kuas, nga recitot diçkat bukur, dhe i filloj të këndoj vargje që ishin thënë në beten e hendekut. Aty, o, o i madhizat, nuk do të ishim u dhëzuarë, as nuk do të ishim falur dot dhe as nuk do të kishim agjëruar prandaj na jep ti qetësi dhe këmbët tona na i forco kur marrim ikun të ndeshhemi edhe me tiranët po na në sulmojnë nëse duam të lëm fen ton të gjithë ne refuzojmë dhe të profetje S.R.A.S. mërë të piesë në recitimin e këture vargjeve duke përsëritur fjalë të fundit. Refuzojmë, refuzojmë. Profetje S.R.A.S. me shruzën të artin për të dhënë moral luftarëve dhe në qështë e madhore. Aje nuk e refuzon të artin dhe në të njëtën kohë nuk mund të përdor të atë përqelimit ulta si qojmë sot videoklipet e ndryshme. Ndite në ditën e të rëndaj të rëthimit Profeti sallallahu alejhi wasallam somuret me një kokdhëmbje të fortë saqë nuk mundi të dalë nga çadra e tij. Kjo dhëmbje profeti sallallahu alejhi wasallam e kishte që nga goditja që pasoi në kokë në betejën e Uhudit. Profeti sallallahu alejhi wasallam urdhëroi Ubekrin radhiyallahu anhu, Abu Bekr, marr flamurin dhe lufto. Abu Bekri mori flamurin dhe luftoi me gjithë shpirtin për nuk arriti të marrë kështjellën e parë. Dite në 14, flamurin e mori Omer ibn Hatabi, që edhe aji luftoj me gjithë fuqin, për as aji nuk arriti të marrë kështjellën. Kështu, shpirë të luftaraki muslimanëve, filloj të do pësohi. Për t'ju dhenë kuraj dhe për t'u angritë mëralin, profetës sallallahu a.s.m. bërri dishka të veçantë. Atë ditë, në darkë, pasi falin namaz një atësisë, Profeti sallallahu alejhi wasallam u tha luftarëve. Do ia flamurin nesër pas namazit të mëngjesit dikujt që Allahu do të jap sukses dhe që nuk kthehet mbrapa. Ai e do Allahun dhe të dërguarin e tij dhe atë e do vet Allahu dhe i dërguarit i tij. Po treguar se kush ishte ai, profeti sallallahu alejhi wasallam qohet dhe largohet. Njerëzit e harruan lodhën urin dhe etjen dhe filluan të mendoni se kuç dhe të ishte aji që dhe marë flamurin vetë Omer i bërën Hattabi të regon kur nuk kam dëshiruar të imud heqes përveç asaj dite që të marë flamurin kurse njën nga muslimanët me emrin borejde të regon të gjithë luftarët sa herë që e shihnin profetin sërallahu a.s. e dilin para me shprejs që të aja flamurin edhe unës gjatë e shatë të dukem me shprejs që të me ja flamurin mua Pas namazit e sabahut, të gjithë filluan të shtyhen, kush të qëndroi në rreshtin e parë. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem e pyeti: "Kush flamuri?" Kurja sollën, i tha selemes: "Ngulën e tokë O seleme." Që ta shohin të gjithë. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem pas na pa të gjithëve dhe tha: "Ku është Ali ibn Abi Talibi?" Mendian rrimje në sy, i than. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem e pyeti: "Çfarë ka syri?" "Ë ka të infektuar," i u përgjigj. "M'a sillni këtu," i urdhëroi. Me të ardhur Aliu, profeti sallallahu alejhi dhe sellem e pyeti se çfarë kishte. Aliu përgjigj: "M'është infektuar syri dhe nuk shoh dot, o i dërguari i Allahut." Profeti sallallahu alejhi dhe sellem i tha: "Shtrihu Dëvura kokën në prehrin tim. Tregon Ali, ushtrova, dhe vura kokën në prehrin e Profetit sallallahu alejhi wasallam. Mpas, Profeti sallallahu alejhi wasallam, wasallam filloi të lutej dhe të frukqej dorën e tij mbi syrin tim. Unë dhe shiroja, çtimos më shurohi syrin, nga lëshira që kisha që Profeti sallallahu alejhi wasallam të vazdhonte të më prekë me dorën e tij. Kur e hoqi dorën për Zotin, e kishë asyrin në sigur të mos kishtë të qenë i infektuar më pas profetis sallallalli sallem ju dretua aliut dhe i tha me reflemurin dhe mos u kthe pas tregon aliut radiola në hu dirisa shkoja e pyet a veten se përse po luftojm kështu aliut nuk mjaftoj që profetis sallallalli sallem ordrojt të zbatoj një urdhën por kërkonde të adi më par se përse duhej të bënd të atë Dio jo si shumë të rinj sot që dikush i thotë të shpërthejnë bomba në mes të tregut dhe ata tregojnë të, të gatshëm. Tregon. Prandaj, desha të kthehem, por kujtova porosinë e Profetit al. sallallahu alejhi dhe sellem, si të mos kthehem pas. Atë u ktheva duke ecur mbrapsht dhe e pyeta Profetin al. sallallahu alejhi dhe sellem se pse duhet të luftoj këta njerëz. Profeti al. sallallahu alejhi dhe sellem ia ja ktheu. Uali Fëllim ishtë fëtoj që të pranun islamin. Nëse Zodit të bësh kaktarë që njeri prej tyre të pranun islamin, për ty është më mirë se kjo botë me të mirat e saj. Dragona liu, shkohat e dere kështjelu dhe trokita. Njeri nga që futët që ishin brenda më pyet, ku shjeti? Jam Ali i bën e bitalibi, jak theva. Ater që futi nga brenda u thyrët të tjerave. Betohem në atë që i është shpalër musajt se jeni të mundër. Kjo pas e dinin që aji të të nështroj hajbelin quhej ali. Që futët nga brenda u përpazuan muslimanove dhe luftim me styre. I pari që dolin nga që futët ishte një burë shumë i madhë që kur nuk ishte thyër në dhe luftim. Aji quhej mure hapë. Më të dal, ai filloi të mburrej duke përmendur vargje që ishin thënë për të. Aliu ia ktheu po me vargje duke u mburr. Më të filluar ditë luftimin, Aliu arriti ta vrasë Murahabit. Pas vrasjes së Murahabit, doli vëllai i tij, Yasiri, që po ashtu ishte shumë i gjatë. Kur e pa Aliu, tha sa i gjat çenka. Zubair ibn Avami tha Aliu-t Mallermu awali. Kur e pa nënën e Zuberit, Safia, që djali i saj po shkonte të dyluftoi Miasirin, iu drejtua Profetit Sallallahu Alejhi Selam dhe i tha: "Djali im." Po Profeti Sallallahu Alejhi Selam ja ktheu: "Ës djali yt ai që do ta vras." Zuberi arriti ta vrasë Asirin, dhe Profeti Sallallahu Alejhi Selam i gëzuar tha: "Çdo profet e ka pasur një apostull, dhe apostulli im është Zuberi." kërë u këthuje Zuberi nga dy luftimi i thanë shokët, qëfar shpate madhështore që paske, pra ju a këtheu, nuk është madhështore, por unë e detyrova të jetë. Aliu dhe Zuberi gjatë kodë që profetis S.A.S. jeton të në mekë ishin fëmi të veqëllë. Me gjitha të, edukime madhështore që morën nga profetis S.A.S. i bëri burë madhështore. Edhe tjo vëlla, edukuje fëmiën tëndë Dhe shije me syrin se nëse do të jetë një njerëz i suksesshëm në jetë, atë ashtu do të bëhet. Ditën e 15 rëthimit, në në në të rrethimit muslimanët nën komandën e Aliut arritën ta marrin njërin nga kështjella e Ta'iberit. Profeti sallallahu alaihi wasallam e dinte se shpëti çifti që, që futu do të dorëzoheshin, dhe për këtë i lejonte që të kalonin në kështjellën e dytë dhe nuk i vriste. Pas i humbën kështjella e parë, profeti sallallahu alaihi wasallam nga larg një tufë delesh. Ai u drejtua nga shokët dhe u tha: "Kush na sjell ndonjë dele prej tyre?" Kapi ibn Omeri tha: "Un, o i dërguari i Allahut." Shkoi dhe mori dy kok dele dhe ja solli profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Sa po i erdhim dele të profetit sallallahu alejhi dhe sellem i tha: "Zoti ta shtoft jetën." Në këtë lutje Kapi ibn Omeri Ishte i fundit që vdiq nga shokët e profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Ai u tregonte fëmijëve të, të vegjël këtë histori dhe thoshte, kanë vdekur të gjithë shokët e mi, kurse un jam akoma gjallë. Kurdët shikoj ta takoj të, të, të dërguarin e Allahut. Para se profeti sallallahu alejhi dhe sellem të marrën kontroll edhe këshillën e dytë, një barizë zak erdhi te profeti sallallahu alejhi dhe sellem dhe i tha, nëse pranoj islamin, çfarë më jep? Profeti sallallahu alejhi dhe sellem i tha, Xhenneti Ai i tha Un jam një sklav me ngjyrë të zezë, fytyrë të shëmtuar, më vjen erë e er, rëndë dhe nuk kam pasuri. Nëse luftoj me ty desa të vritem, a hyj në xhennet? Profeti sallallahu alejhi dhe selemi tha: Po, do të zbardhet lëkura, do të zbukurohet fytyra, të vjen erë e mirë dhe të shtohet pasuria. Ai e tha pasori. Që to dele janë të çfuteve. A mundem t'ua kthej dhe pastaj të kthehem? Profeti sallallahu alejhi dhe sellem i tha: Shtyi dhe drejtoi që të shkoin drejt kështjellës. Pak më parë, profeti sallallahu alejhi dhe sellem pranoi të marrë dy dele të xifuteve, pasi ishte në gjendje lufte me ta. Kusen në kët rast, deret ishin të xifuteve, por nën në kujdestarinë këtij sklave, përkëta a i nuk mund të imbante. Pas i këthendelet, kësë këlav filon të luftoj në anë në muslimanëve berisa mbetet i, beris i vrarë. Kër e pa profetisë sërallar e sëllem të vrarë, me di se nuk ka falur asni rëkjat në mas dhe ka vepruar veprat të pakta, a i është shpërbluer shumë vendoseni në mantelin tim. Pas e mori në kra dhe i tha, Zotit a ka zbardur likurën ta ka zbukuruar fityren, të vjen era parfum dhe ti ka shtuar të mirat. Me marin e kështjelës e dyt, plashkat e luftes filluan të shtohen. Kur dikun nga muslimanëve ja dërgojnë piesën e ti nga plashkat e luftes, a i thot profetës sallallahu alaiho sallem, jo, për Zotin, nuk është kjo qëlimi për cilin kam ardhur, qëlimi për cilin kam ardhur është që të më godas një shidjet këtu në fytë, Dhe të më dalë këtu pas shpine Vetëm pa ko më pas vjen një shigjet dhe e godet në vendin ku dëshirante Kore pa profetis sër Allah i që ditur i pyet i shokot A a i është? Po i dërguari Allah ti than Profetis sër Allah i sëllem tha U tregui sinqert me Zotin dhe Zoti i aplëtsoi atë që dëshirante Mes plaçës që merrnin muslimanët derisa vendosin kontrollin në çdo kështjell, ishin dhe katapultat. Ishen mjete luftarake, të cilat muslimanët u i njihnin dhe nuk dinin ti përdornin. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem u tha shokove të tij, "I përgatisni katapultat sikur do të godasin me ta." Më to pa që futun nga brenda katapultat, i kërkuan profetit sallallahu alejhi dhe sellem të dorëzohesh. Profeti sallallahu alaihi wasallam i kërkoi që të dorëzoheshin sipas kushteve që do octaktonte ai dha ata pranuan. Kushtet e Profetit sallallahu alaihi wasallam ishin çarmatosja e tyre me qëllim që të mos përbënin rrezik për muslimanët dhe të largoheshin nga Hajbeli. Për këtë kusht që fundi i kërkuan Profetit sallallahu alaihi wasallam që t'i lejojë të çndrojnë lejoj, në Hajber për të mbjellë tokat, dhe Profeti sallallahu alaihi wasallam pranoi. Në komin të kësaj, ata do të jepnin muslimanëve gjysmën e prodhimeve. Me këtë, profeti sallallahu alaihi wasallam marrdhëniet me çifut të Hayberit i ktheu nga armëtorë në paqësorë. O ai gjithashtu përfitonte prej tyre gjysmën e prodhimit dhe siguronte krahun e punës për të punuar tokën. Në këtë mënyrë, dy palë përfitonin. Një vit më vonë, profeti sallallahu alaihi wasallam dërgoi Abdullah ibn Rawahan që të kontrollojë prodhimet dhe të marrë gjysme në tyre. Si pas marrëvejshës. Kur vajtë atje, që vëllë t'i thanë, O Abdullah, të t'japim t'i njëtë katërëtën e prodhimeve me qëllim që t'a paksojmë atë që kemi për t'i dhe në Muhammedit. Por Abdullah, u kërë edhe gjoj këtë, hoqë i këpucën dhe duke mbajtën në dorë, u tha, a më jepë një rushfet për t'paksuar pjesën e dërguarit Allahut? Me njëtë katërëtën Abdullah Ibn Rawaha dhëtë konsiderohi milioner me parametrat e sotme Por ndërgjegja e ti nuk mund të blihej me pasurit dhe rushfet Val, sa njerës sot pranën rushfete në logarit të umetit dhe vendit të tyre Kur mës prano ovela që për të shtuar pasurin tënde të humbësh të drejtat e njëzve tjerë Por e bëhe këtë dije se profetin sër Allah do të kesh armikun tën ditën e kja metit Në vend që të përqafojë dhe të gëzohet me ty, ai do të çet armiku yt nëse pranon rushfete në llogari të tjerave. Arania e haberit ua humbi kurë shvedhë shpresën e fundit për të fituar ndaj profetit sallallahu alajhi wasallam. Analistët musliman thonë që Mekka u mor nga muslimanët 25 pa u dëdor asnjë pikë gjaku për shkak të tre ndodhive të rëndësishme. Marrvesha udebijes Letrat e Profetit sallallahu alejhi wasallam u dërgojën mbretërorve të botës dhe marrja e Hajberit. Nëse Profeti sallallahu alejhi wasallam do të kishte hyrë në Mekë para këtyre ngjarjeve, do të ishte derdhur gjatë. Lajm i të Qurayshën mbi rënien e Hajberit arriti më ant një muslimani, Hajjaj ibn Ilatit. Ai kishte pasuri tregtije të Qurayshët pa e marrë akoma. Ai ta Profetin sallallahu alejhi wasallam u i dërguar i Allahut. Më lejo që të shkoj të marrë pasurin time dhe të mos u të regoj se e kam pranuar islamin. Mir, i tha profetis sallallahu aleyhi vësallem. Por, që të marrë pasurit e mija, dhe të më duhet të gënjej. Profetis sallallahu aleyhi vësallem e lejoj të shkoj. Me të shkoj në mek, kure ishët e rrethuan për të, të reguar në bi hajberin. Por a i pyet, ku janë trektarët? Në të, të regonë bi hajberin, i tha në ta më parë në blinë një trektarët dhe më jep një pasurin time, pas të ju të rgojë se që kanë gjarë. Do të ajap një lajmë që u gëzën, por pas i të marë pasurin time, u tha ha gjaci. Të nesërën në mëngjes, u tha, që futët e ajberit fituan dhe kanë marë Mohamedin në ropë dhe do të adorozojnë njube. Kër e shëtë do gëzuan nga ky lajmë dhe adhanë të gjitha pasurit e ti. Pas i mori pasuritë, A ju nisë për të dal nga meka Gjajaj profetet sër Allah Abasi e takoj dhe i tha O oh, haqgjaj Më thuaj të vërtetën A kanë dodrë kjo që thua Haqgjaj i tha Më shëqëro dhe resa të dal nga meka Dhe të themë Së qëfar kanë gjarë Pas u lagua nga meka Haqgjaj i tha Abasit Jo për Zotin Që futët e hajberit janë thyër keq A i ke fitoj është i dërguar i Allahut nga muslimanët janë vrarë me vetëm 16 luftëtar. Nga gëzimi, Quresh i shtruan ngostin dhe filluan të festonin këtë ngjarje. Por, në këtë kohë vjen lajmi i vërtet mbi humbin e Hajberit. Atëherë e kuptuan që haxhaxhi u kishte thënë ashtu për të marr pasurinë e tij. Autori i tekstit Amir Khalid lexoi Qenan Ismaili Ilustrimi artistik Florent Rustemi